ان فيا مقيما شمالا جانك تجوب الاخوه وقلبي تدق وتهتف بنحو دار الخلد فدرب الاخوه خير الدروب ابو اوديو ازدان كسر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 الحياة في هذا العالم هي ساموارنيوناستاجيوانه ان الله ارحمنا ضربت التالو فيما بلانا بشددا وثقال مجد ثاني رسول ان الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المقتد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 اما بعد فإنا نستقل كلامك كلام الله تعالى وخلق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم النار. او ناس nasz 16 kaže autor, autor ga naslovio, mine širki lepsul halkati wal khajati wa nahvihima li refa il bala audefe. Kaže, poglavlje od širka je a, stavljanje karike ili nekakvog obruča na tijelo ili konca i slično tome da bi se time uklonila nedaća ili spriječila i suzbila. Ovdje autor spomenuo uklanjanje nedaće isprečavanje ili njeno suzbijanje. Pa je uklanjanje nedaće nakon što nastupi. Znači nastupila je nedaća pa se onda stavlja konac nekakav na, na, na ruku ili ili halka od bilo čega da bi to spriječilo, odnosno da bi anuliralo nedači koja se desila, ili eventualno da bi je spriječilo kao preventiva. Pa i jedan i drugi postupak autor je ubrajao, jeli, ubraja to u širk. Potom je spomenuo riječi Allaha, Tabarake o Teala, ta Kul afaraitum ma tad'una min duni الله, in eradeni Allahu bidurrin hel hunne kjašifatu durrih. او ارادني براحمة حلن ممسيكات رحمة كل سبي الله عليه يتوكيل المتوكيلون كاže اوزيشاني الله تبارك وتعالى مثل مислите ли ви دبعوني برد الله موليتي مغلي اتقلوني كيف شتت الله اوه ili da bi mogli zadržati milost njegovu ako hoće da mi je podari reci meni je dovoljan Allah na njega neka se oslane oni koji se na Allaha oslanjaju kun hasbi Allah reci dovoljan mi je Allah dovoljan je Allah te barak je onome ko se iskreno na njega oslani ne trebamo niko drugi ne trebamo niko drugi Hud alaihissalam kada je rekao svome narodu أعوذي شني الله تبارك تاله نسبومني بكاجة إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه أكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Mi kažemo samo to da je neko naše božanstvo zlom te pogodilo. Ja pozivam Allaha za svoga svjedoka, reče On, a i vi posvjedočite da nema ništa što vi druge njemu ravnim smatrate. I malo mi vremena ne dajete. Innite u kjeljtu ale Allahi rabbi u rabbikum. Ja se oslanjam na Allaha moga i vaše gospodara. I nema Nijednog živog bića da nije u njegovoj vlasti, moj gospodar pravedno postupa, nema nijednog živog bića da ga uzvišeni Allah nadrži za njegovu kiku. On upravlja svim, on svim vlada, te barak je oteana, pa znači sve njemu podređeno i samo treba biti pokorno. Kaže mu Katil da je ovdje u prvom ajetu, jel i, svi afaraite mu daeuna min ovaj poslanik sallallahu alaihi ve selleme pitao ljude je da li bi mogli kakvo nešto odkloniti kojem ga je uzvisi Allah pogodio ili mu kakvo hayri dobro uskratiti kojem je određeno pa su šutali nisu mogli odgovoriti jer oni su znali da kipovi kojima se oni mole ne mogu nikako dobro pribaviti niti bilo kakvu štetu odkloniti oni su to znači dobro znali nego su ih uzimali kao posrednike. A znali su, znači, da nevoljniku ne mogu biti od pomoći. I znali su da to pripada jedino Allahu te barake otala. zato kada je zadesi kakva velika nedaća ili nevolja, onda su mu se šta? Iskreno obraćali, nisu više tražili ništa preko svojih, preko svojih bogova ili božanstava posrednika, ثما اذا مسكم الضر فاليه تجئارون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا kakva neđača ili nevolja od njega glasno pomoć tražite snašla ih nevolja iskreni u svojim domovima kada imuzišeni Allah dali kaže kada im i tu neđaču kojom su bili pogođeni Jedna skupina njih opet širk čini. Znači, opet se vraćaju šta? Starim stopama. Pa ovaj ajet i ajeti koji su po svome kontekstu slični njemu, ukazuju na ništavnost vezivanja srca za bilo koga ima Allaha, Tebarake, Oteana. Jer je to širk. Jer je ovdje Uzvišen je Allah, Tebarak je u tala opisao mušike da mole preko svojih bogova. Što je suprotno čistom, jelite, uhidu. Jer čisti teuhid zahtjeva od čovjeka da ne obožava i ne moli i ne obliča se, nego samo Allahu stvoritelju, Tebarak je u i da se samo na njega oslanja. I to je slučaj sa svim ibadetima. Na što jasno, jel, ukazuje Kur'an i sunat konsenzus. وشنيعك از بربيه بطول يجنعنا اتسيا اتمنى ما رزيلا اتمنى ما اسمو غورل اتمنى اتمنى اتمنى بطول اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى اتمنى انه حسين انه نبيه صلى الله عليه وسلم رأى رجل في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهن قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وحن fe inneke leumite, ohi jalejke ma flahit, ebede. Potom je spomenuo o za koju kaže autor da bileži je Imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca, odam imana Ibn im. Husayna da je poslanik sa osalama vidio na čovjeku jednu halku koji je stavio na sebe. Pa ga je upitao šta je ovo, kaže od Vahine, videćemo ćemo šta je Vahina, pa mu kaže poslanik sa osalama strga je, Otkini je. Ne za je nešto da, iz, da, da, da, da otrgneš nešto, da izvučeš nešto s, sa silom. Kaže bacije, ona ti ne povećava nego vehn, a vehn je slabost. A onda je bilo vahine od slabosti. Pa kaže, ona ti još više povećavaš na tvoju slabost, neću tišta pomoći. Kaže da umreš sa otim neć, ne bi nikada uspio vas preselio, a to ti na ruci, ma e flehte ebeden, nikada ne bi uspio. Ovaj predaj je došla kod imama Ahmeda, da je poslanik, ali sad me vidio na nadlaktici čovjeka, da je vidio jednu halku, pa je rekao, teško ti se, šta je to? Kaže, to je zbog vahine. Kaže, to ti samo povećava tvoju slabost. bacije da preseliš ne bi nikada da takav preseljenje nikada uspio pa je, znači pojašnjen u ovoj predaj gdje je stavio šta halku vidio je da no hiban usume sahihu kaže u njegovoj da vidi kaže fa innaka in mitta ukilta ilayha kaže da umreš da preseliš bio bi prepušten tome što se stavio na ruku bio bi prepušten Znači očekuj kakvo dobro i kakvo hajl i da te nagradi je li to što se stavio sebi na ruku. Kaže hakim da je ovaj lanac prenoslaca da je ispravan i tako kaže Zahebi. No međutim spor se vodi da li je Hasan el Basri čuo hadise od da li je čuo hadise od Imrana ibn Usajna. Kaže hakim većina šehova smatra da je čuo. Čeh albani upredo je ucijenio slabo. Znači da je slaba A Imran ibn Husajn Al-Huzaj i Ebu Nuđeid Asham sin Ashaba primio je islam Adar Haibara. Preselio je 52. hijđatske godine. Video je čovjeka. Poslanik je vidio šta? Čovjek. Ko je bio ovaj čovjek? Imran Ibn Usadn prenosi, kaže poslanik sa Osadnama je vidio čovjeka da je stavio na svoju ruku halku. Ko je ovaj čovjek? Nije šta? Nije spomenuto. On je Mubham, nije spomenuto znači ko je taj čovjek. Kako ćemo znati ko je on? Znači vidimo u drugim predajama. Ili usnijemo u snu? Usnijemo šta? U snu, kao što rade sufje. Oni kažu u Jedan je od njih usnio poslanika i pitao ga o duhanu. To je kod njih jako bitna stvar. O duhanu. Pa kaže, nije mi ništa u prvo vrijeme odgovorio i kasnije mi kaže, naredio da konzumiram duhan. To spominje Šehmešur u svojim opaskama na knjigu uh, uh, Tahkeku Burhan. Ovaj, kako je znači, naredio, da je rekao bar dozvolio mi je mubahu činio, pa bilo bi blaže. Ali naredio mi da Znači, naredba od poslanika je šta? Vajđib, pa tebi bi dohan u tom sučaju bio, jel? Vajđib. Znači, sakupiti druge predaje i druge rivajete. Pa vidjeti šta kaže, je li taj čovjek spomin? Da li nešto znači za nas taj čovjek? Govorili smo, može značiti samo korist. U tome može biti da znamo kada je taj ashab primio islam. Ha? A Imran Imran je primio islam kada? Na danhajbera. Znači, taj čovjek koga je vidio... Bio je u to vrijeme šta? Musliman. Sigurno. Znači za vrijeme čega? Emran Emnusar je njegov prijeva islama. Bio je musliman. No međutim posebne koristi nima. Došlo je u došlo je u drugoj predaji da je vidio čovjeka kaže Hakim u, u svojoj verziji ušao sam kod poslanika sa a na mojoj nadlaktici Halka okačena. Ko je ovaj čovjek? Imran ibn Husayn. Imran ibn Husayn kaže, usao sam kod poslanika, sallallahu alaihi wa sremena, a na mojej ruci šta? Halka okačena. Pa ponekad ravija, on je bio taj, ali neće da sebe spominje. I to se često dešava. U velikom broju slučajeva ravija kaže, došao je, pitao je čovjek poslanika, sallallahu a on je ustav taj je pitao, no je ne kaže, pitao sam ja da sebe ističe. Kao što Aiša radi Allah htjela na kaže, ljubio je poslanik, svala sveme jednu od svojih žena, izlazio u džamiju i klanio, i nije sadrstio. Potom se nasmijela. Pa je osmijeh nama otkrio da se radi o kome. O njoj. Ne bi se osmijernula da je ljubio u scelema, neko drugu. Ne bi se osmijernula, jele, žena po svojoj prirodi, po ljubomori. Ne bi. Neko se osmijernula, Znači da je ta, ali nije kazala mene je poljubio, pa je izišao u džaniju, pa se nije abdesti. Jel? Pa to se često dešava. Često se dešava da, pa ovdje je, znači, čovjek koji je to učinio, Imran ibn Husayn. Pa je poslanik, sallallahu sallam, rekao, skini to da takav umreš ne bi uspio nikada. Ovdje u predaji kod Hakima stoji da je poslanik Slasana kao Mahadi, šta je to da ga je upitao? Pa postoji mogućnost da ga je upitao iz jednog od dva razloga. Da ga je upitao osuđujući njegov postupak, prvo, i drugo da ga je upitao zbog čega je to uradio, želeći znati zbog čega. Jer ponekad pitaš djete zašto si to uradio, a ne želiš od njega odgovor, nego osuđuješ šta njegov postupak. I to je ispravnije, da je ovdje poslanik, je osuditi njegov postupak, a nije ispitivao i pitao šta je to. Odje smo spominjali, kažu, to je eluvahine, mine eluvahine. Eluvahine to je kada čovjeku a, vene ove a, a, znači, a, ukažu se I ima, znači, problema sa krvotokom. Pa su zbog toga to, znači, stavljali. Neki kaže učinjaci da je to vezano samo za mišići. Da nastupa čovjeku u ome ovdje predjelu znači u nadlaktici. I da žene ne mogu bolovati od te bolesti, samo muškarci. U svakom slučaju, zbog toga su šta to stavljali. To je bio razlog koga su to stavljali. Pa su htjeli time da ih to zaštiti od čega? Od bolova ili od nastupa ili takve bolesti. Dobro. Kada mi stavimo djetetu oko vrata, na nizane one, one kamenčiće za, za, da ga zubi ne bole. Kada zubi mu izlaze. Znate sada to, to je novo. Vidjeli ste to? Znači stavi se kao lančić, stavi se djetetu, nanizani su kamenčići, to se stavi i oko vrata to djete nosi i kada mu zub izlaze ne boli ga. Mi smo imali prije onu tekućinom su mazali djeci, je li tako? Hva kućina koja se nanosila znači po po, ovaj, po, po, po po vilicama, po desnima. A sada se stavi lančić, jedan nanizan i djete ne nosi bolio zuba. Je to od ove vrste? Molim? Nije. Što nije? Nije, pa nije. Pa nije, pa nije pitanje nije. Ono ga je bio zbog ruka, ono je bio bol zbog, bol zbog. Nije, znači što je ramljara, pitanje ramljara. Če biti utme vadisuje traže da se prije zaštite neko se... Pa dobro, djete, djete staviš prije nešto nastupaju boli, da se... To se ne traži da se spriječe. Ne se desiti. Djetko se desiti. Sigurno Sigurno se desiti. Ne, ne, ne, nema veze. I ovo se... Problem je ovdje što oni to kada su stavljali, oni su se osklanjali na to da je to ono što štiti čovjeka. A ovo što, je, što se djeci stavlja, to je ispitano i provjereno da je to lijek. Je u redu? Pa je znači tu razlika. Pa oni to kada su to znači stavljali, stavljali su te strane nazvano šta? Čirka. Da ima određena stvar koja čovjeka liječi na takav način da stavi i da se time liječi kao lijek da to koristi. Kao što čovjek ima, na primjer, ovaj, o, o, ili onaj koji stavlja, ako ima problema sa, sa, sa krvotokom, ili tako, koga su široke Vene i tako dalje, stavi. To ne smeta. Znači, to je, to je vid lijeka. Ali ovo je, znači, bilo, oni su se ostanjali i očekivalo toga da i zaštiti od nečega što bi moglo šta? Nastupiti. A možete zaštiti samo ko? Uzvišen Allah te barake. Ote ja. Pa je zbog toga to zabranjeno. I sve što je uzvišen Allah te barak tela zabranio ili poslanik sallalahu sallalahu sallalame u tome je zlo. I ne koristi. Ako slučajno koristi, koristi je puno manja nego šta? Nego, nego šteta koja ima. Kao kada su pitali, jesam unekan ilhamnivunaisir, kul fihima ismun kebirun omenafio linnas, o ismuhuma ekberu min nefa'ihima. Znači, zlo i grijeh koji je u vinu i u... Kotski je puno veći nego, znači, korist koja koja ima. Iako korist nije, jel, u potpunosti ne gira. Da si preselio, ne bi nikada, da se takav umro, ne bi nikada uspio. Ne bi uspio zato što spočinio šta? Širk? Zato što spočinio širk. Ne bi uspio, a uspjeh je znači da se čovjek začuva sa, vatre džahnemske. Femen zuhziha anem nari, uudhilel džennete, fekad faze. A ovaj felah je feuz. A ovdje kaže, fe faz, uspio bi. Femen zuh zihani nari vodhila džennete, fe kad faz, ako se sačuva vatre ovaj, džahennemske, i uđe u uģe, džennet, taje taj, uspio. A ko čini širk, nećemo se to, to desiti. I kažemo, a autor u svojim meselama, koje ćemo čitati na kraju, kaže, u ome je dokaz, riječima ashaba, da je širk od najvećih grijeha. Odnosno, da je on veći od velikih grija. Mali širk je veći šta od? Veliki svakako. Mali širk je veći od velikog grija. Mali širk je veći od velikog grija. Zato je, prenosili su da, mjesto, da je govorio, kaže da se zakunem Allahom lažno, draže mi je nego da se zakunem mimo Allaha drugim nekim istinom. Kune se lahami i laže draže je čovjeku nego da se zakuneje tako mi oca a istinu govori. Jer je kazati tako mi Allaha ilagati veliki grije. to je lažno to je lažo zakklenjanje ili tako na kada je poslannik s ostam ovaj kazao lažo zaklnjanje pa je ponavljavo lažno zaklnjanje i lažo da su kazali da teh u saket kamo sreće da hoće predt. Ured. Bio je nastavljen, pa se ispravio i nastavio dalje govoriti lažo. To je veliki grijeh. Ali zaklinjanje mimo Allahom, taman da čovjek istro govori to je šta? Širk, mali širk. A mali širk je veći od šta? Od velikog grijeha. Pa je to je priđelke, ova jedna osoba se zakljela, kaže, Allah mi, kaže, nemoj pustiti to, kaže, rec ti tako mi ovogao ovdje, a dijete pored njega. Rec, kaže, tako mi ovogao ovdje. Pa hoće, znači, čovjeka iz čistog, jele, vjerovanja, iz teuhida da ga odvede u širk. Biliš igama Mahmed sa dobrim lancem prenosivaca. A smo već da je šeh Albani pregovorio ovoj predaj, ima Ahmed on je imam umeta u svoje vrijeme i ostaći inšaloh tela do sudnjega dana spominjan po dobru, po njegovom fikhoj hadisu poznat po svojoj bogobojaznosti po sljeđenju sunneta dvije stvari nisu mu mogle prići dvije stvari nisu mogle naći puta do imama Ahmeda prvo je Dunjaluk, a drugo su šubhe Dunjaluk mu nije mogao prići ni sa jedne strane, a šubhe koje su bile u to vrijeme a, kada je riječ o stvaranju Kur'ana, isto tako Imam Ahmed je stao tu kao čvrsti bedem i odbio sve te šubhe. Počeo je sa stjecanjem nauke one godine kada je preselio Imam Malik. Koje je to godine je bilo? 179. iđeske godine kada je Imam Malik preselio Imam Ahmed je počeo sa stjecanjem nauke, pa je čuo od Hšejma ibn Bešira, od njega uzmeo znanje od Sufijana ibn jejne i uzmeo je znanje od Jahije Ibnu Saida al-Katana, i od imama Šafije, od Jezida ibn Haruna, i od Abdur Razaka i i od, od Abdur Rahmana Mehdiya, i od drugih. Ovo su svi ove što sam spomenuo sada ova imena, ovo je svaki, ovo je brdo, ovo je mezheb za sebe sam, svaki ovaj čovjek enciklopedija znanja koja se nikada nije nakon njega više pojavila. A to su sve bili šta? Učitelji imama Ahmeda, pa nije čudo znači da je imam Ahmed došao jeli, i da je imao pri sebi znanje koje je imao. A od njega su čuli njegovi sinovi saleh i Abdullah i od njega je čuo Buharija i Muslim Jebu Davud, Ibrahim Al Harbi i Jebu Zura, Al Razi, Jebu Zura i Dimaški, isto tako i Abdullah ibn Abi Dunya i Abu Bakr al-Asram al-Asram puno se kaže u rijavatu al-Asrama, al koje rijavatu al prenosi šta odima mama Ahmeda. Usman ibn Said al-Darimi isto tako koji je nasledio i mama Ahmeda i odgovarao puno nova Tarima Abu al-Qasim al i drugi isto tako si ovi ljudi nakon njega su isto tako imami koji su bili u ome ummetu. Od njega, od njegovih šehova, prenosi Eleswad ibn Amir i Abdurrahmar ibn Mehdi. Znači, njegovi šehovi šta prenose? Od njega znanje. Pa su oni faktički u tom slučaju njegovi šta? Učenici. A od njegovih suvremenika prenosi Ali ibn Medini i Jahja ibn Ma'in drugi. Ali ibn Medini i Jahja ibn Ma'in isto su tako imam. Znači, vidimo... Ovaj, u kakvom je društvu bilo između svojih suvremenika ili svojih učitelja ili svojih učenika živio što imam, Ahmed rahimahullahu ta'ala, o tajjebe Potom je autor spomenuo predaju Dukveta ibn Amira, da je poslanik s.a.v. rekao, men ta'alleka temimeten, fela etema Allahu lehu, o men ta'alleka vada'aten, fela vada' Allahu lehu. Kaže, ko od ukvata Ibn Amira sprenosi da je poslanik sa osanom rekao, ko okači Hamailiju, Allah njemu, temime je od glagola temme, što znači upotpuniti. Kaže, Allah mu ne upotpunio. Da, temme Allahu, Allah mu ne upotpunio. Dova znači protiv njega, zbog toga što je šta? Uradio ružno djelo, pa mu biva kazna shodna dijelu koje je šta? Učinio. Isto tako ko okači A nešto poput školjke, odje voda, isto tako je poslanic osam dobio protiv njega. I u, kaže se u jednoj predaji, Mente Allaka temime temfe kad ašrek, ko objesi Amaeliju, počinio je I kaže šehal Bani da ova predaja je vjerodostojna. I kaže Hakim iz Ehebi isto tako. I došlo je u predaji kod mama Ahmeda od Ukveta ibn Amre'l Džuhani'a da je poslanik zao sveme došao kod desiterice ljudi. Pa je od deviterice primio prisegu, a od jednog nije. Pa su ga upitali Allah uposem če zbog čega nisi primio njega prisegu. Kaže ima na sebi hama iliju. Pa je zavukao svoj ruku, li, njegov vrat i otrgnuo je. Potom mu je primio prisegu i rekao je ko okači Amailiju, počinio širk. Bilježi hakim i ravije su pouzdane. Ukve amir je ashab poznat po svojoj bogobojaznosti. Bio je namjesnik u Egiptu u vreme Moavije tri godine i preselio je kada ima oko 60 godina. Ko okači Hamailiju ko okači hamailiju i veže svoje srce za nju, znači da će mu ona pomoći i da će mu koristiti. Kaže, imam al da su oni tada nizali, kao kuklice da su nizali nešto i da su to onda okačili. Da bi sačuvalo znači, to kakvog zla. I to je ono što rade džahili i neznalice. Jer ne znaju ili su smetlili sa uma da je samo uzvišeni Allah, da je barak taj koji može čovjek koristiti ili možemo štetu narijeti a kaže Ebu Sadat da su to činili stavljali svojoj djeci da bi na takav način spriječili ih uroka da bi spriječili uroka pa je Islam obesnažio ovakav postupak i osudio ga Ubrojen je ovaj postupak širk zato što su ljudi htjeli ovim postupkom da promijene Allahu te barake, odredbu od onoga što bi trebalo uh, snaći i da smatraju da ih nešto drugo može zaštititi mimo stvoritelja Azawajal koji jedini može jeli, zaštititi čovjeka od, od zla. Kaže da li autor i Ibn Ibn Hatim od Huzeyfe radijallahu anhu da je vidio čovjeka a na njegovoj ruci konac ima znači konac okačen radi radi uh, temperature pa ga je otrgnuo i proučio ajet o ma'yuminu ekserum billahi illa wahum mushrikun ve čini ovih nevjeruju Allaha nego njemu druge ravnim smatraju vidio je znači da je konac vjezao oko ruke, radi čega? Radi temperature, da ga temperatura ne snađe. Što je bilo batir. Jer konac znači ne može pomoći, to nije od lijekova koji mogu pomoći čovjek, tako. to ništa ne pomaže. U jednoj predaji se navodi da je poslanik svala sve nam konac, sve bi za prst. Kada bi nešto htio da radi, da ne zaboravi. Sveza bi šta konac i stoji tako, konajuće ga svježeš, utro vidiš da... Imaš konac i onda se sjetiš šta, te trebaš odraditi, jel tako? Hadis se taj kodebu jalo u njegovom usnedore, hadis batil, neispravljen je, nije vjeru dosta. Što ne bi smetalo da čovjek uradi, da ga podsjeti, znači, to ne bi smetalo, ne bi nikako urazvojeli u ovaj smisal. I biliš im nebi hatim od urve, kaže, ušao je Huseife, ko čovjeka koji je bio bolestan, pa je vidio na njegovoj nadlaktici da je nešto zavezao pa je to otrgnuo i proučio isti ajet oma ju'minu ektheruhum billahi lauhum mušrikun i većina ovih ne verio Allaha nego mu dugi ravnim smatri Ibrahim Hatim Ar-Razi je poznati islamski učenjak etemimi ima svoje djelo ta'dil, ima svoj tefsir i umro je 327. iđeske godine Huzeyfe ibn Urijeman ibn Husayl, poznati ashab, kaže se da je on bio povjerenik tajnih poslanika, salallahu alaihi wa sallam, jer je poslanik, ali i sr.a. povjerio mu a, imena određenih munafika koji isprtkarili protiv poslanika, salallahu alaihi wa sallam, htjeli da ga ubiju, pa mu je povjerio njihova imena, Ali je Huzeyfa radijallahu talanu nakon toga šutao, nije htio govoriti bojeći se čega. Fitneta i nereda. Pa je Omer pratio, kada je neko bi nekome bila ženaza, Omer bi pratio Huzeyfu. Ako Huzeyfe klanja, i on bi klanjao. Ako se Huzhajfa okrene, i on bi okrenuo se. Jer je znao da Huzeyfe neće klaniti šta? ženazu? Munafik. Ali nemamo mi pravo da sudimo i da ičtihadimo ko je šta? Munafik, jer munafik je pospoje šta? musliman i mi ga tretiramo muslimanom, no međutim na sudnjem danu njemu bolna patnja pripada. A mi ne možemo suditi ko je mu nafik. Jel? Šta je u ljudskim srcima? Osim da to jasno pokaže svojim dijelima, to je druga stva. Pa nije otkrio. Kao Ebu Hureyre. Ebu Hureyre kaže date su mi dvije posude znanja. Jednu sam, kaže, raširio među ljudima, a kaže, drugu sam zadržao za sebe kaže da je kažem ovo bi bilo prerezano ovdje. Ma jedna, znači ima znanje koje Ebu Hurajra nije ti nikome otkrio. Pa kaže, pogledajte šta je od islama skređeno. Koliko nije došlo. Nije to isto, to nisu to nisu propisi bili. Nemoguće je da sam sakrije bilo koji propisi. To je bilo vezano za fitnete kako naudinu Hadru su medio Fathul Bari da je da je uh, Ebu Horere dovio Allahu dragi sačuvaj me 70. godina i kaže vladavine, vladavine ovih uh, uh, dječaka misleći time na koga? Ne, bravo, na Jezida ibn Muaviju pa je htio kazati time ja imam drugo znanje koje vam neću kazati, koje je vezano za fitneta i šta će biti, i šta će se dešavati, koje sam čuo od poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, ali to kada bi kazao, samo bi napravilo šta još veću zbrku. Ali nemoguće je znači da ashab sakrije nešto šta od, od propisa. U zemfe, radijallahu talanhu, je ashab, sin ashaba, husail, njegov atac je isto tako ashab, Umro je u prvom vremenu Jelohi Gafeta, Ali radijallahu ta lanhu 36. godine. Pa su ljudi iz svoga nezdanja kačeli znači na sebe, kačili razvorazne stvari da bi se tako sačuvali, da bi se sačuvali zna. A došlo je kod Vakije od Huzajfe radijallahu ta lanhu da je video čovjeka na smrtnoj posteli da je došao kod njega pa da mu je dotakao ovako njegovu nadlakticu. Pa je osjetio da ima nešto pa je mu pitao šta je to, kaže, na ovo mi je proučena rukja. Rukja mi je proučena na ovo, pa sam stavio. Pa je Huseife to strgao, kaže da si preselio sa tim, ne bi ti ja kanjao dženazu. Znači, sreća ti što sam ti ja to skinuo prije toga. Inači, ne bi kanjao dženazu. Taman da je čovjek, da je ubijeđen da ga to liječi, to je belaj veliki. No, međutim, taman da to uzima kao sredstvo ili bolje kazati kao razlog ili sebe bliječenja opet nije dozvoljeno jer jer sebe bi u šerijatu isto tako imaju svoj put i sebebi u šerijatu imaju ovaj a, ono što je šerijatski validno ili nije validno zato imamo pravilo u šerijatu koje glasi el gajatu letu tuberriru vasile. Cil ne opravdava sredstvo. Cilj ne opravdava šta? Sredstvo. Z razliku kod židova, kod njih cilj opravdava sredstvo. Kad ima cil do tog cilja je dozvoljeno sve da se radi o sredstava. Kod muslimana, cil ne opravdava sredstvo. Tebi je cil da poučiš ženu Kur'an i da li je pouči Kur'an i onda se osamiš sa njom i učiš je. Jel u redu? Jel dozvoljen... Jo dozo jedan cilj jest. Ili sredstvo nije. Pa cilj je opravdava sredstvo. Skoro sam bio na hutbi kod jednog imama i on sada priča o pa vay. Ovaj, tome kako čovjek treba biti pošten. Lijepo je on pričao sve, no međutim spomenuo jedan moment koji je ovaj jako sporan. Kaže Govori o svome poštenju, kako ljudi vjeruju i mamima i tim vjerskim ličnostima. Pa kaže, ja sam kao učenik medrese sa sedamnest godina. Čovjek me kaže, ostavi sa svojom ženom u kući sami nas dvoje da prenoćimo. A on ode i zna, kaže, da ja neću pronevjeriti šta emanet. Ona kaže, ima osamnest godina, ja 17. I govori šta je o svom poštenju. To je lijepo. Nama je drago što si ti pošteni što si ubjeđen u sebe. No međutim, taj put je batil. Tako se poštenje ne može dokazivati. To je zabranjeno. To je zabranjeno. Pa je zabranjeno znači da čovjek haram putem, onda bi u tom slučaju mogao otići negdje, opračiti banku, ukrasiti para i dođeš na lahom putu, pomineš na lahovu vjeru. Znači, pa sredstvo ne opravdava šta? Odnosno, cid ne, ne opravdava sredstvo. Pa tako sredstva isto u šarijatu moraju biti sredstva koja je dozvolio islam, ači sredstva do željenog cilja koji je halali, koji je pohvalan legitimon u šarijatu, moraju biti isto tako dozvoljena u protivnom ne vrijedi znači, postupak i dijelo. Tako da je kačenje hamailija ili halki, bilo kakvi karika ili konca ili bilo čega oko oko ruke na drugo dio, dio tijela, to je zabranjeno. To je zabranjeno. I treba tako stvar osuditi i treba je ukloniti. Potom je plučio ajet i većina ovih ne veruje, a da već Allahu druge ravnim smatraju. Ovim ajetom koji je objavljen za veliki širk, Huzajfa radi Allahu anhu je dokazivao Pogredu malog širka. Le, ovo što govorimo, koja je ovo vrsta širka? Mali širk. Ovo mali širk. No, međutim, govorili smo šta? Da mali širk isto tako, ako džumura u Leme, je kao veliki što se tiče kažnjavanja. Da čovjek mora biti kažen za njega, samo što mali širk znači čovjek jednog dana ovaj uh, izlazi i, i završava sa kaznom i uće u džernet, dok sa velikim širkom neće. Ali što se tiče kaž, kazne, neće mu biti oprošteno. Ako predstavili bi ste ove. Pa je dokazao, znači, onim što se tiče veliko širka, dokazio je, jer to je sve u značenju čega. Širka, tako? Bio veliki ili mali, to je širk. Kao da kažemo nešto, to je grije, to je haram. Haram ulazi i mali, grije, i šta? I veliki grije, je tako? Rukovati se sa ženom je mali grije a učiniti nemoralije veliki grije. No, međutim, kažemo za jedno drugo da je šta? Da je haram. Pa jedno drugo znači obohata, iako je razlika znači u samom stepenu grije. Tako je ovdje šir, kažemo i veliki i mali, iako je velika razlika znači među njima jeli, i u patnji, u smislu jeli, kazne koja će slijediti za počinioca, a isto tako i u samom jeli, boravku jeli, u džehennamu. I ono je hadiso je dokaz koliko su ashabi znači, poznavali vjeru i koliko su bili privriženi Teohidu, i koliko su znači, imali potpunost, kakvu su potpunost imana imali i želeli su znači, i drugim ljudima ono što su sami pri sebi imali. I vidimo, ako je ova pojava bila prisutna u vrijeme Huzeife u prvim odabranim stoljećima, što mislite onda kakva je, kakva je situacija kod nas? I kakva je Halsana? Ako je to kod njih bilo prisutno u tom prvom vremenu, dok je još uvijek izbor izvirao bistar, dešavale se takve stvari, pa sigurno da će se kod nas dešavati više je začin nego koji je. Autor je spomenuo na kraju mesele, spomenuo je 11 mesela, prvo, osuda onoga ko stavi na svoju ruku, kariku ili konac ili nešto slično tome, drugo, da je Ashab preselio, onako kako je preselio, ne bi nikada uspio. I u tome je dokaz ashabima koji kažu da je mali širk veći od velikih grijeha. Ashab poslanika, Saloseleme, da je preselio na takav način, ne bi nikada uspio. I treća mesela, da nije imao uzor u svome neznanju. A, što nije imao? Nije imao uzor šta u svome rezanje pa doka za čovjek se vraćao mora poučavati vjer. Ne može čovjek samo vikati ne znam, nisam čuo, nisam znao. Dužnost je da se poučavaš i da nastoiš da se poučiš, pa nakon toga ako te prođe nešto od pitanja koja nisu poznata među ljudima i ovaj nisu znači od jasnih pitanja šerijata, to je onda drugi propis. No međutim da čovjek ne želi da se pouči ni i da tako ostane to je problematično. Jer zašto nam je onda Na uzvišen uzišenje Allah da pitamo i da se obrazujemo ili da saznajemo svoju vjeru i tako poslanik s.a.v. Četvr to da ovi ovaj postupci ne koriste čovjeku na dunjaluku već povećavaju njegovu slabost, kao što je rekao poslanik s.a.v. Nadate ziduke i navahna, samo ti tvoji slabost povećava. Samo ti tvoji slabost povećava. Jedne prilike je ušao, kod imama Šafij je ušao njegov jedan učenik pa mu kaže ja imam ka Allahu dafek. Kaže, Allah ojačao tvoju slabost. Rebija. Rebija ušao prije mama šafija i kaže, Allah ojačao tvoju slabost. Kaže mu imam šafija ako Allah ojača moju slabost, onda će me ubiti. Razumijete? Slabost je slabost tvoja je mala ili srednja. Da je Allah ojača znači šta da se ona poveća, da bude još slabiji. Pa kaže nisam tako mislio imam. Kaže nisam tako mislio ja sam mislio jeli da te Allah izleči. Kaže tako mi Allaha, kaže da si ušao kod mene. I kaže izvrijedjao me otvorenim riječima jasnim. Kaže ja bi znao da ti tako ne misliš. Ovo kaže imam Šafija kome? Svome učenjegu. Rahmehullahu ta'ala. Kad smo ovdje spominjali, na on mi je palo, jeli, na ovo mi je palo taj događaj. Pa ne koristi čovjeku na dunjaluku, već im samo povećava njegovu slabost. Pijeto, da se može žestoko osuditi čovjek koji čini ovakve stvari, šesto, onaj ko okači na sebe hamajiru ili stvar, da će biti njoj prepušteni. Zato što je jednostavno tražio pomoć kod nekoga mimo Allaha i uslenio se na nekoga mimo Allaha, ostavio njegovu tebara, keo teala, apsolutno milost, a okrenuo se nečemu što mu ne može, ne može samom sebi koristiti, ovaj štetu, otklonitni korist pribaviti kako može onda drugom. Sedmo, da je kačenje hama ilija širk, ili od širka. Osmo, da je isto tako kačenje konca radi radi temperature u što on propisu deveto učenje ajeta o stanju muzefera radi Allahu taala anhu učenje ovog ajeta koji je dokazivao ajet koji je vezan za veliki shirq ovaj spominjao ga ovdje za mali i da je mali shirq veći znači od veliki griha Isto je tako radio Ibn Abbas. De se to da isto tako zabraje nešto kačiti radi uroka na tijelo i jedanesto dova protiv onoga ko okači nešto da mu Allah ne upotpuni ono što traži od toga. Znači, biva kažnjen na isti način jer je tražio nešto na šerijetski ili je šerijetski nepropisni put. Ovim je autor završio znači Ovo poglavlje. Poglavlje, jel'i, kome je ispominjao tijela koja se od malog širka, ono ima Allah ta barak i oteala da nas povuči našoj vjeri. Ispravno vjerovanje. Da nas povuči poslanika, sallalahu alaihi ve sredame, da suklubi na pravi put da su sučasti na istinu. Neslet nemo, našeg da te ta barak i oteala da nas uvede u ženece, da šim poslanikom, sallalahu alaihi ve sredame, iskrim, Allah ta'ala, ala busine, bahman, albina, alb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 ili na web portalu www.kerser-linc.com an khoyulintasbiq albarqara bahadditina hadditina ayatuha as-sahra uqul quli